Свиня. Диких свиней уперше приручили майже 9 тисяч років тому в Китаї. Сьогодні більшість свиней – це тварини, яких вирощують на фермах заради їх м'яса, сала і шкіри. Свині – стадні всеїдні тварини. Вони досить розумні і слухняні. Зараз відомо понад 90 порід свійських свиней. Їх розводять на спеціалізованих фермах. Годують комбікормами. кормами тому поросята ростуть дуже швидко. Свиня народжує 3, 12, іноді 18 поросят. У свиноматки на животі 6 рядів сосків, з яких поросята ссуть молоко. Іноді, коли кволе порося не може харчуватися самостійно, його необхідно деякий час годувати і наглядати за ним. Дикий кабан Великий, сильний звір, який живе у лісах і прибережних заростях. У поросят щитина груба, забарвлення світло-буре з повдовженими смугами на спині, що допомагає їм бути непомітними. Північний олень Північні олені розповсюджені в арктичних регіонах Азії, Європи і Північної Америки. Ці травоїдні тварини живуть у тундрі, лісотундрі, лісах. Родичів північних оленів з Аляски називають карібу. Північні олені живляться травами, лишайниками і гілочками. Взимку вони використовують свої широкі рогові копита для викопування з-під їжі. На весні олені змінюють сіре забарвлення товстого теплого хутра на літнє буре. Навесні північний олень скидає старі роги, щоб відростити до осені нові. І самці, і самки цього виду оленів мають роги. Понад три тисячі років тому людина приручила північних оленів. І досі їх використовують як незамінний транспортний засіб. Розводять для отримання м'яса, жиру і шкіри. Однак людині не вдалося одомашнити оленів карібу. Олені мігрують на далекі відстані. Вони йдуть на південь у тайгу восени, а навесні повертаються знову у тундру. Під час таких виснажливих переходів часто стають жертвами голодних вовків.